اموري جاني صناع حياتي احمراني منهار الهدات انا اموري جاني صناع حياتي احمراني منهار لاتقوانا بعزم الأبات لا ناتقوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يموت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفصنا ومن سيئات أمارنا فيهد الله فلا مدلله ومن يضلل فلا هادي له Ašhado ala ilaha illa Allah, wa ašhado anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala Rabbuna fi kitabihi kareem, ba'da a'udhu billahi min ashshaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attakullahi haqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Zahala prikvada, gospodaru svjetova, kodana shallah subhanahu wa ta'ala uquti na prajkuza istai uquchen, Ako ga ostavi u zavudi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedoći da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wa salam posljednji Allah poslan i poslan istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao musibani. Zatim esalamu alijeku wa rahmetullahi wa barakatuhu. Prije svega zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svega stvorenog što nam je omogućio da otpočnemo u ovoj Allaho i tebareke wa ta'ala kući svojim ciklusom predavanja koji nosi naziv ili naslov upoznaj svoga gospodara Allaho subhanahu wa ta'ala to liepa liepa imena. <kuh> njemu zahvaljujemo i od njega pomoć tražimo da nam olakša da završimo a pa, koboda ovo što smo nanijetili a period koji će nam uzeti a koboda znači ovaj ciklus predajavanja radi se znači o um, mnogo mnogo predajavanja jer Allah su tala se opisao sa mnogim sa mnogim lijepim savršenim imenima i svojstvima tako da ćemo mi a koboda pokušati da trazova predavanja završimo tu temu i da upoznamo naše gospodara onako kako se i on opisao u svojoj plementoj knjizi u Kur'anu i na jeziku poslanika sallahu alihi wasallam bez dodavanja i bez oduzimanja kako je nas uče naši, naši velikani naša ulema od ehli sunnata od Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plementoj knjizi spominje svoja lijepa imena Ta on posljed takva, pa kaže u suri Al-Araf 180. ajetu Zaista Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje najljepša imena, pa ga vi dozivajte tim imenima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da ga dozivamo, da ga prizivamo, da molimo isključivo njegovim lijepim imenima. Koja stolijepa imena u kojima se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu? Allah Želešanu ukazuje na vrijednost traženja znanja, ukazuje na vrijednost i veličinu znanja. Na mnogim mjestima u Kur'anu, a isto tako je poslanik sa Allahu alijekhi wa sallam, jedan od ajite gdje Allah Želešanu kaže kul hal yastawi alladheena ya'lamoona wal i recit dali su isti oni koji znanje imaju koji znaju i oni koji ne znaju allah dželle hoşan mu kaže inna ma yetadzekkeru ulul elbab zai sta cepoku iz ovog pitanja iz ovog da džalla subhanahu ve taala traži da poslanik kupita umet izluči samo oni koji su razumom obdaren. Samo će pametan svatiti da nikada nisu isti koji znaju i koji ne znaju. Oni koji Allaha subhanu wa ta'ala obožavaju i vjeruju u njega, znači potpunim znanjem o osobinama i imenima kojima se on subhanu wa ta'ala opisao oni koji to ne posjeduju i koji ne znaju. Nikada ne mogu biti isti da istim deređama. Nikada ne mogu biti kod Allaha, znači da ređi i ti mogu biti Allahu subhanahu wa taala tako znači bliski. Poput onih koji su ga svatili, koji su ga razumjeli, koji su naučili i spoznali ga onako kako to Njemu subhanahu wa taala dolikuje. Allah subhanahu wa taala kaže na drugom mjestu: "Yerfa'u Allahu yerfa lladhina amanu minkum." Zajestallahu dželalü uzdići neke od vas na posebne deređe. Ko su ti koji će Allah subhanahu uzdići na posebne deređe? Elazina amenu minkum. Oni koji budu od vas vjerovali potpunim imanom, oni će biti kod Allaha Jelašanu uzdignuti na posebne deređe. Allaha Jelašanu kaže Elazina uuture ilme deređat. A onima kojima je dato znanje, oni će na deređat. Još više kod Allaha Đirršanu biti uzdignuti. I njima će, znači, posljednje, počast od Allaha biti darivane. Oni koji, kojima je dato znanje. A ono o čemu ćemo mi govoriti, vidjet ćemo, da vidite, kako najvelično stvar nije znanje. Zatim, Allaha kaže min ulema. Zaista se od Allaha i robova najviše njega boje, najviše njega strahuju, Oni koji su učeni. Oni kojima je Allah Đerašan dao znanje. Takvi se najviše Allah da paši. I najviše strahuju od prijetnji koji je Allah subhanu wa ta'ala, znači koji jasniju Koranu i sunetu poslanika sallallahu alihi wa sallam. Oni koji imaju manje znanja, oni lutaju u zavodi, u tminama i nikada ne mogu biti isti. I ta svijest može biti ista po onoga koji zna koji je dopućio suštinu onoga što je Allah Subhanahu wa tala, znači objavio svoje plemeni u toj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alihi wa sallam. Zatim Allah Đelešanu je naredio poslaniku da kraži i da moli i da dovi Allah Đelešanu da mu povećava šta? Imetak, djecu, borod, žene, jedino što se prinosi u Kur'anu, je stavad ovakvom ovako rabbi zidnijima. I reci Gospodaru moj, povećaj moje znanje. Najveća blagodata na Dunjaluku je da trebaš ovaj uputin, da ga spoznaš, da shvatiš i da razumiješ ono sad će mi došao poslanik sa Allahu, a, sa. a to nikako ne možeš uspjeti bez tog znanja o Allahu, jer svaka nauka se prijatnije po nami što ona izučava, što ona obrađuje. Znate li koja je ova nauka koju će omijak oboda, znači ovdje, pričati, o njoj kazivati? To je najveličanstvenija nauka, koja je izučava Gospodara svijeta. Ko je naš gospodar? Kojim robujemo? Obožavam? Kojim obožavamo? kojem na sređu padamo? Kojeg dozivamo? Od kojeg tražimo? Na kojeg se oslanjamo? U svim situacijama. Svi ćemo kazati Allah. Ali kada svatimo suštinu imena kojim se opisao jedno njegovih relijepi imena je Allah i mnoga druga imena koja ćemo spomenuti vidjet ćemo, a to je osnova, od koje ćemo početati ovo. Posle ćemo, znači dodati jedno po jedno ime kojim Allah Subhanu Wa Ta'ala sebe opisuje jer kaže وَلِلَّهِ لَسْمَا أُنْ هُسْنَا Allah posjeduje najljepša imena. Pa ta imena koja On Subhanu Wa Ta'ala posjeduje mi ćemo uz Allah'u Wa Ta'ala pomoći obratiti. Sve ajde koje smo citirao koji govore o vrijednosti znanja. Znate li koji to znaju, drago, znači, cenzastri? To nije znanje koje se danas plasira. na da postaneš inženjer, naučnik, profesor, doktor, i slično. Ovo znanje sa kojim Allah subhanahu wa ta'la ovdje posebno ukazuje je znanje sa kojim su došli poslanici od prvog do posljednjeg a svi su oni opisivali gospodara svjetova, to je znanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Znanje njegove plemeni i to toj knjizi, o sunetu poslanika sa Allahu alihi wa sallam. Jer Imam Malik je kazao, kad je upitan šta je to znanje, rekao je kala Allah, ono što kaže Allah i što kaže kala Rasul, što kaže njegov poslanik. To je znanje, to je najbolje znanje sa kojim se možeš oputiti. to je znanje koje ćeš uvesti u džennet, ako gdje ješ radio, radio po njim. Džahil koji je neznalica i onaj koji zna, nikada nisu isti, niti mogu biti isti. Ko može osjeti slasti mana? Znači može čovjek koji ne zna o Allahu osjeti slasti mana, onaj koji zna Allahu te bareke letala. Nikada ne mogu. Zato mi, draga braće, večera su za malu tabarekele ta'ala pomoći ćemo spomenuti nekoliko govora našeg selefa i hadisa poslanika s. S. koji ukazuje na veličinu ovog znanja. A vrijednost izučavanja ovih imena o tome se može govoriti i u tom knjigi napisati. Koja je vrijednost? Znači učavati. malo tebala tebala tebala imena. Mi ćemo ćemo spomenuti ugledko. A iz toga ćemo vidjeti kolika je vrijednost. Zatim u narednim predavanju Znači nekoliko predavanja će biti možemo kazati uvodna predavanja prije nego što otpočnemo salahu i tabarek i vatala lijepim benima znači ime po ime Prije svega ćemo spomenuti šta znači u hadisu poslanika salahu alihi wasallam inna lillahi tis atamu tis ina isma zaista Allah posljedio deset i devet lijepih imena men ahsaha dehad al džennet koji bude naučio učit će u džennet hadis 1.8 Buharija ga bilježi s tim znači da ovaj hadis u, u njemu, znači može se priča može se govori zbog čega zato što poslali sa selem govori da Allah ima 99 imena znači meselu koju ćemo rati inša od da ima isključivo 99 Allahovih lijepih imena da su ograničena brojem ili ima više od toga počem ako voda prije nego što počnem govoriti o Allahom lijepim imenima. Zatim riječ ovdje koja je došla u hadisu Ahsaha koji bude naučio šta ona znači? Da li je to samo naučiti, znači napraviti 99 imena ili nešto drugo? Spomenut govore znači se uleme šta su kazali po pitanju toga. Zatim posle toga, ovih 99 imena koje mi danas čitamo i čitamo po levhama i po knjigama i svudje negdje možemo naći o Allahom lijepim imena koja su ispisana, dali su to imena koja je poslanik Ali zatu sallallahu alejhi su znači imena došlo u hadisu da su govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili toga nekog od ravija koji su prenosili hadiza poslanika sallallahu alejhi pa ve sellem ti govore i zaključak ono što je najispravnije odnosno što je ispravno i prihvatljivo od od toga i toga će uspobjetiti pravila vezana za Allahova, Tebare, Kevetala, lijepa imena. Ne možeš učiti o Allahova, liepa imena ako ne znaš pravila, koja je postao jehli sudnet ol džemaa. Zbog čega? Zbog toga što su mnogi inovotari koji su došli poslije poslanika, ali je sl. v. zlatnih generacija, pokušali da dodaju imena koja nisu od Allahova, Tebare, Kevetala imena ili da oduzimaju Allahova, Tebareke, Wa Ta'ala imena tako što su negirali sva Allahova imena, sva Allahova svojstva neuzalila, poput žahmija, ili koji su priznali Allahova lijepa imena, ali su negirali svojstva poput sekte, znači muatazila, ili koji su prihvatili, znači samo jedan dio Allahovi svojstva u sadršenju osobina, negirali, odnosno prihvatili i potvrdili Allahova lijepa imena, ili znači ćemo prihvati sva Allahova, Tebareke, Wa Ta'ala svojstva, da kako to dolikuje gospodaru svjetova i njegova lijepa lijepa imena na kako je potvrdio ehli ehli sunna. Otamo znači govoriti ova pravila su jako bitna. Kada ta pravila završimo za laho tabarak kavtala povuč razmišljamo o jednom mjesecu je jako bitan, to je Elhad. Postupanjem da laho tabarak kavtala lijepih imena jer vaše on kada kaže lillahi alesma ul husna zaistala, že šeo posil lijepa pa immena Biha i njima dozivajte njega u odrih lezina Jur Hidu ne vijesma. I, I kolite si izbjegavajte ježite o doni, kojalahhova jemena izvrču iskreču njihovo značinja. Nači aj v je spomenut u, u ajetu istom, dželšav, potvrđe, a je tu istomjela šeo potvržije, a za ti znači negira taj llha, i tu vrstu ilhada, iskretanja, izvrtaja. Pa ćemo vidjeti šta znači iskretati i izvrtati Allahova Tebare Kvetara lijepa imena, njihova značenja i kako je kazna za one koji, koji to čini. Poslije toga ćemo ući i odpočeti sa Allahom i Tebare Kvetara imenima, odnosno sa Allahom lijepim imenom Allah. I tog trenutka, u tom predavanju spomenut ćemo najveličenostveniji, najuzvišenije, najodabranije Allahove Tebarek Vatala ime koje je, znači poslanica Allahu Alijih Veseleme nebo vijesti u hadisu, da Allah Đelešanu ima Ismu, znači Ismu Azzam, najveličanstvenije, najveće ime, kada se dozove, odazove se onome koji doziva tim imenom, a kad zatraži tim imenom Allah Đelešanu mu usliša, usliša njegovu hadisu sahih, i oko toga znači postoji postoji da zilaže učenjaka. Naći čet poznata mišljenja i ono ćemo znači da ključ sa ispravnim sa ispravnim mišljenjem. To je ukratko znači o našem planu i programu kako ćemo znači učiti Palaavatevare kvalita lepa imena. A načela sa koga da govor znači, o znači vrijednosti učešavanja ove ove nauke. Rekao ibn Kaj Ibrahimahullah. I ovo je jako jako znači bitno da svatite da razumijete koliko je značenje I na koliku je stvar ukazao za Čibnuka Ibrahima Ula, kada je kazao ovu stvar. Kaže, ko spozna Allaha njegovim lijepim menima, ko spozna Allaha njegovim lijepim menima i savršenim svojstvima, zavoliće ga u što nema sumnje. Ko spozna Allaha njegovim lijepim menima i savršenim svojstvima, zavoliće ga u nema sumnje. Koliko danas ljudi voli Allaha Subhanahu Wa Ta'ala? Ili koliko ljudi je svjesno ili zna da ga Allaha Subhanahu Wa Ta'ala voli? Koliko smo su poslili sa ovom naukom da izučavamo znači, Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, da ga znači, spoznamo kroz njegova lijepa imena i njegova savršena, savršena svojstva? Malik ibn Dinar je kazao Napustili su stanovnici Dunjaluka, Dunjaluka. A da nisu osjetili ono što je najljepše na Dunjaluku. Napustili su stanovnici Dunjaluka, Dunjaluka, a da nisu osjetili ono što je najljepše na Dunjaluku. Što je to najljepše? Mi se pitamo. A su ga pitali oni koji su ga slušali. Pa su kazali, a što je to najljepše na Dunjaluku? Ovo je Bujahija. Njemu je kunjaj nadmak bio Bujahija. Što je to najljepše? Kaže on radijallahu, odnosno rahimahullahu, spoznaja Allaha azza vađara. Da ga spoznaš, da saznaš ko je tvoj gospodar koji se opisao sa tolikim lijepim menima i savršenim svojstvima. Jer to mora biti značenje, mora biti znači nešto veliko, čim se Allah subhanahu atala sa tolikim imenima opisao. Arapi kada kažu da sejf, sablja, ima nekoliko imena, kažu da tu ukazuje našta, veličinu sablje, jer kaže što neka stvar ima više imena, sve znači jačih značenja, sve jačih značenja. Allah Subhanu Avatara, ono što ne poznate iz ovog 99 imena, a mi kazat ću kod ima radu me, mesela da ima daleko više Allah Subhanu Avatara imena od ovih 99. Zamislite na te moći i te veličine da se opiše tolikim savršenim svojstima iz kojeg iz svakog tog svojstva se izlači izglači zapišći. Odnosno, znači, uzimaš koliko ti si u mogućnosti da se okitiš tom osobinom kojom se okiti Allah Subhanahu wa ta'ala, s tim da Allah Subhanahu wa ta'ala ima tu potpunu osobinu. Savršenstvo te osobini je dok će uzeti samo jedan dijelić koji je pohvalan da se uzme, dok neke osobine ne može uzeti kao osobina gordosti. Jer Allah Subhanahu wa ta'la je pokudio i zabranio da se robovi ohole jedni za drugi kibur. Ako pitan je Allah Subhanahu wa ta'la, ta osobina je savršenstvo. Jer njemu to dolikuje, onako kako se je on ono pisao Subhanahu wa ta'la. Zato, draga praćuna i cijenije sestre, u Kur'anu goto, da ne možemo naći jedan kur'anski ajed, a da se ono završava sa... Allahoj lijepim imenom ili savrš znači njegovom savršenom osobinom ili da ne odpočinje sa Alao lijepim imenom ili da ne sadrži u sredini znači ajeta jedno od njegovih lijepih, lijepih imena što opet ukazuje na veličinu gospodara svjetova znači kada uzmemo da kada razmislimo kuranski ajetima koje čitamo vidjećemo znači da Allah džalalahu nekada spominje svoja lijepa imena na početku ajeta nekada u sredini, nekada na kraju, nekada na početku je na kraju, a nekada tri puta, znači što kaže da je to savršenstvo nad savršenstvom, da odpočne sa svojim lijepim imenom, zatim ga spomenu u sredini i završi, znači na kraju sa dva, sa dva lijepa imena. Pa kažu, kada se spomene jedno, to je savršenstvo. Kada se spomenu dva imena, to je savršenstvo nad savršenstvo lijepih imena vidjet ćemo potpuni sklad poslovno znači za osobe koje razumiju arabski jesik. Ibn Taymi, Rahim Abdullah kaže u Koranu se nalaze i spominju Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva. Zatim kaže njegovog zlata odnosno sifatu zlatije a to su osobine Allahovog bića i sifatu fe'lije osobine Allahovog Uh, upravljanja, stvaranja njegovih dijela. Znači osobine njegovih dijela. Što znači imamo dvije kategorije. Allahovi tabarekava je osobina njegovog bića, njegovog zlata kojim se on, Znači Subhanahu wa opisuje i njegovih rad i njegovih, njegovih dijela. Pa kaže svojstva upravljanja koja su druga znači kategorija i svojstva, znači njegova vlastba njegov, bića su više ispomenute u Kur'anu od čega? Od opisa dženneta, od hrane koja će biti u džennetu, od uživanja koja će biti u džennetu, Bilo čega drugoga. Znači Allahove koje opisuju njegov rad, njegov običas Subhanahu wa ta'ala i njegove radnje su više spomenute u Kur'anu od opisa džerneta i onoga što će biti u džernetu od hrane, uživanja, pića, kurija, ono što se mi divimo i što volimo da slušamo, a u suštini nekada preskačemo one bitnije stvari koje su nam, znači, te kako važnije da ih shvatimo i da ih naučimo i da ih spoznajemo. Zatim vi znamo, draga braćo, da je najveličanstveni ajed u Kur'anu koji ayetul kursi Ove ibn Kad, kada je poslan kad ikali slat u je najveći sveti Kur'anu On govorio znači da je to Allahu, <coughs> Allahu la ilaha illahu al je taj kus Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum znači da nema da je Allah taj koji nema islamskog boga osim njega i onda se opisuje El Hayyul Kayyum živi i vječni iz toga znači Ibn Taymije Ibn Kayyim i drugi učenjaci <coughs> zaključuju da je zbog toga što je najvećanstveni ajet da su ovo ta imena koja su najveća Allahu te i vetara imena to što se nalaze u tom u tom ajetu koji je najveći sveti ajet u Kur'anu međutim Nije nam to sada tema. Tema nam je znači zbog čega je najvjeličinstveni ovaj aj. Upravo zbog toga što Ulema kaže da se Allah Subhanovoj Tala opisao sa mnogim osobinama. I znači sa puno lijepih imena u ovom kuranskom ajtu. Ovo ćemo znači, imati posebnu temu gdje ćemo spominjati detaljno znači, u ajtu kursi. Ali zbog čega znači, zbog čega je najvjeličinstveni? Upravo zbog toga što obukvata i sadrži znači, mnogo Allahovi lijepije osobina i lijepih, lijepih imena. Zatim, najveća sura u Kur'anu, je omul kitab, Fatiha, gdje kaže poslanica Allahu alijek i vasana hadis viježi isto Buhari, ako je ovaj prije, znači da kaže, tako mi Allaha, da Allah Đerašanu nije spustio Kur'anu, niti u Tevratu, niti u Inđelu, niti zaboru niti Kur'anu, kao što je sura Fatiha. Nijedno, no znači, svijet toj od prije, znači, Kur'ana, nije obljavljena sura popu sura Fatiha. I ona je, znači, najbolja i najjačijeg značenja. Kada pogledamo, kažu učenjaci, kada pogledamo, znači, šta, o čemu govori sura Fatiha, vidjet ćemo da Allah Đelešana se opisuje sa mnogim imenima i svojstvima u toj više nego što spominje sudnji dan. Znači, sura više spominje Allahovi lijepi imena i savršenje svojstva nego što opisuje sudnji dan i dešavanja sudnji dani opet vidimo zbog čega je značajna, zbog čega je velika zato što opisuje Gospodara Svjetova Gospodara Svjetova njegovim znači lijepim erima i stavljšim svojstvima zatim kada pogledamo u trećim harize kaže Kosani sallallahu ve vasallam daje Kul huvallahu ahad odgovara trećini Kur'ana sura znači Kul odgovara trećini Kur'ana o čem priča sura O čemu govori sura O svojstva milosti ove. Opisuje gospodara svjetova. Znači čitava sura koja govori na tečini Kur'ana Opisuje znači Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato imaju te imije kada kaže Kada govori zbog čega je ona znači u tolikoj vrijednosti Znači drugi sura kaže Kur'an govori o tri nauke. Prva nauka jeste znači govori o tabhidu. Druga znači govori o istoriji i treća o šarijaskom pravu. A sura Kurhu Allah govori o čemu? O teohidu, o Allahu subhanahu wa ta'ala, o sifatima, o lijepim Allahom i tebareke wa imenima. I zato kažu odgovara trećini Korana. I vidimo znači sve tri ove stvari koje smo napomenuli, da je onaj vrijednost toga isključivo zbog što sadrže U sebi, znači, opis Vlaha Subhanu wa Tana i vidimo, znači, da ukazuje na posebnu, posebnu, znači, vrijednost izučavanja te nauke. Da istražuješ, da žudiš, da spoznaš gospodara, gospodara svjetova. Vi znate primjer osobe koja je mnogo za vrijeme postanika sallahu alihi vselem, mnogo učila o namazu, pulhu, vabla. A svako rekaže što je bilo. Musite Oslabi so se htjeli žaliti poslaniku sallahu alijih vasallam zbog čega toliko učinilo. A druge suri sallahu alijih vasallam pa je došla znači osoba poslaniku sallahu alijih vasallam i na upis zbog čega kaže zbog toga što ta sura sadrži osobine milostivog gospodara. Volio je suru samo zbog čega? Zbog toga što je opisivala gospodara svjetova. I šta je poslanik kazao njemu? I tebe Allah subhanahu wa ta'ala Allah ga zavolio zbog onoga što on voli gospodara zbog njegove svojstva zato Ibn Taymije kaže ovaj hadis ponjašnjava i ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala voli onoga koji voli da spominje njegova lijepa imena i stavršena svojstva Allah voli onoga koji voli da spominje Laha, znači kroz njegova lijepa imena i stavršena svojstva kao što je znači ovaj ashab volio da spominje i velična gospodara svetova učići ovu plemeni, tu je veliku, veliku znači suru u Kur'anu. Šta prouzrokuje znanje o ovim lijepim imenima i savršenim svojstvima? Prouzrokuje Habibi da spoznaš gospodara svjetova, stravopoštovanje u tvom srcu, da Allaha Subhanu wa ta'ala obožavaš, da njemu robuješ, da se na oslanjaš, da od njega tražiš, znači da vidiš kolika je to veličina, koliki je tvoj gospodar, kakve osobine ima, kakva lijepa imena i ta značenja, kada kaže Alim, Sami, Albasir, čuje, znači, apsolutno se čuje, apsolutno se vidi, apsolutno znači, onaj ništa mu skriveno nije. I ta činjenica, ta ima nuđe tvoje srce, kako ćeš onda raditi nešto što sa Čevala Svante, on nije zadovoljno. Kad kaže Al-Khadir, da je svemoćno, Znači se možeš bojati nekoga, strahovati od nekoga kada znaš gospodar svijeto na tvojoj strane lazi izmoćni. moćnji. Ovo su samo skraćena značenja od onoga što zaista ta imena nose u sebi. Znači ukratko rečeno da ima moćni. Ta moć se opisati, veličina te moći se opisati onako kako se opisao, znači ili Allah Subhanahu wa ta'ala ili poslanik ili selef govorići Allah Subhanahu wa ta'ala zato nam je oboveza draga bračo da spoznamo, da naučimo i izućimo ova lijepa imena da upoznamo naših gospodara da bi ga obožavali onako kako njemu Subhanahu wa ta'ala dolikuje jer pogledajte koliko osobu danas ima koji nisu spoznali gospodara svjetova zar nije ružno da uživa u blagodatima života u jelu, u piću, u piću, u hrani, u uživanjima svim znači na donjavluku a ne zna ko je njegov gospodar. Ne zna ko je Allah. Ne zna šta traži taj Allah od njega. Ni ti mu robuje, ni ti mu zahvaljuje. Ni u ukako slučaju nije spoznao gospodara sveta. Zato je on taj koji ne zna. I ne može nikako biti isti po onoga koji je sve ovo saznao, znači i zna, ispoznao je svoga gospodara. Vi znate da u namazu kada se poredamo u Safu, da je neko iskreni, predani, pobožni, neko se i rasplaće, suzu pusti, sjeti se veličine i svega toga. Neko razmišlja o svim djeljavčkim stvarima koje znači ili problemima ili postojima koji treba obaviti ili koje je već Dok drugi, znači, potpuno je skrušeno s ovom razlog. Šta je razlog tome? Upravo ova spoznaća ljuda. Upravo ova spoznaća gospodara svjetova. Onaj koji ga spozna, i vidjet ne one prelijepe primjere, oni koji su ga na najljepši način spoznali. To su odshave poslanika, s.a.v.a. Kad je ušao ovaj iman u njihova srca, nestalo je da bili, znači, najmanje trunčice šeka sumnje. Osana i 13 godina je pozivao u Mekki ovim osobinama, ovim značenjima. To je Allah, značeni ime na Allah. Da samo njemu robuješ. Da samo njemu sve činiš. Da samo od njega tražiš. Da se koniš sve lažne božanstva, da ih sve negiraš. Da nijednog godine ne priznaješ osim El ila ilahu kum ilahu wahid. Vaš Bog je jedan Bog, vaš gospodar je jedan Bog. Nema više bogova, koji je najzaslužniji i koji apsolutno zaslužan samo on da se obožavanjem sreća čini. Koji je znači Halik 13 godina, Halik, stvorio i nebesa, stvorio zemlju, ono što je na zemlji, ono što je u zemlji, na kopnu, na moru, u moru, u nebesima, gospodar stvoritelj svega. Razik koji daje oskrbu i koji ispušta odozgo sa nebesa svojim robojima. To je poslanica od 7-13 godina pod pozivom. Da je on, da je on, taj Subhanova talak koji su opisao tim imenima i tim značajima, jedini. Znači, kad si ga spozov, da je on takav, jedini i zaslužan da mu sveć učiniš, da od njeg moliš, da se njemu predaš, da znaš da je on taj jedini koji ti može štetu odkoniti koji ti može znači bogatstvo pribaviti, koji ti može pomoći. Znači, opisivao je gospodara svjetova 13 godina svojim ovim značinima i svojstvima. I tak, i da kad je ušla u prvu generaciju, da li su je, znači, oni ikada ispustili iz svojih srca? Da li ima munafika u Mekanskom periodu? Da li je postao jedan munafik između onih koji su primili din? Nije. Nije, je ta istina i ta ima ušla u njihova srca. Zati mala Subhanova tala, to je, Naj Najodabranijoj je skupini da je da formira islamsku državu. Poslislamske države, znate, gdje je sve islam znači došao. Jer su ga spoznali onako kako treba, znači uzimali su onaj dio po dio u svojoj vjeri, uzmali su one prioritete koji su najbitni. Nisu očeli da čitaju petnijest tomova nekog dijela, a nisu skontali soštinu robovanja gospodara svijeta. Nisu očeli da čitaju, izučavaju i kad insan neke uče, A nije Isus kontrali suštinu svog postojanja. Uči se kur, a napravljaju bez znanja o suštini njegovog postojanja. Da se manifestuje u njegovom životu. Da ostavi tragove znači u njegovom životu. Zato svako ime koje se spomenuje do Lama Subhanova Tala mora da se uzmije osobina i da se osjeti taj manifest između nas, u našem djelovanju, međusobno znači kontaktu, u svim znači segmentu našeg života. Da si osjeti Habibi, da se ti okitio tim osobinama, da si spoznao gospodara svijetova. Zatim ćeš da shvatiš i hadise koji ti zabranjuju gibet, i hadise koji ti zabranjuju mimet i obaveznu namaza, i obaveznu zekata, i posta, i hađa, i selama, i svega toga će svati vjeruj mi, kad zamočiš ova imena, njihovo značaj. Zbog je to sve? zbog tebe, ali će znati zbog te velike važnosti, kada shvatiš Allaha subhanu wa ta'ala, kada ga upoznaš kosta lijepa imena i savješena svojstva, sve će ti biti lakše da prihvatiš te hadise koji ti govore o tome. Jer kad si ga spoznoo imenima koji ti govore o muraha, bi da je on znači, da ti je svijest uvijek takva da je on, taj koji je iznad tebe, da te motri, da te prati, da mu ništa nije skriveno, znači da ćeš od gibet, ne mi imen, Znači šmoća nekoga govara, znači šmoća potvarati, ono što nije istina, dodavati, oduzimati. za Znači šmoća se zanima šta ti islam, ne je šmoća bim, Jer ti ne da taj iman, ispoznanja od ta... Lijepa imena je mene savršena značenja. Allaho vi te barekvetala osobnina. I to su razlike. Oni koji sebi dozvole, to se kaže da sto tu kebajir, veliki grijesi. A veliki grijesi kad se nađu kod čovjeka, onda se opiše da njegov iman stagnira i opada, ne raste, ne može biti istog imana u svakom pogledu, u svakom trenutku, on čini masjet, čini nepokojnost Allah Usmanovatana. Ta svijest o lamu i opala, dozvolio je sebi da čini te grije, njegov iman opada. Nije znači na istom stepenu. Poput njega koji raste sa imanom, stanom, znači baretima, stanom, znači, ispoznaju, da je ličanjem, slavljenjem, I onda sve to, ćeš moći da slažeš kockice u ovoj vjeri do pot, us potpunog nekog savršenstva spoznaje koliko te Allah otvori, otvori o tome. Pogledajte što je kazao Abu Qasim al-Rasbahani Rahimahumma Kada je govorio o pojašnjenju važnosti izučavanja Allahovi lijepih imena i savršenih osobina. Pa kaže prvo što je naređeno što Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojim robojima, jeste spoznaj Allah teba rekao. Kako? Prvo što je naredio, što Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojim robojima, jeste spoznaj Allah subhanahu wa ta'ala. Kako? Allah je lišanu kaže fa'alem ennehu la ilaha illallah fa'alem imperativ od glagola znati. Znaj dobro da nema drugog istinskog boga. Osim Allaha. Znaj, kako ćeš znati? Ako nisi spoznao. Znaj da nema, znači, drugog istinskog Boga koji je zaslužan da se obožava osim, osim Allaha Subhanahu wa ta'ala. Kaže, zato je potrebno da muslimani znaju Allahova imena i njihovo značenje. Zato je potrebno da muslimani znaju Allahova nači lepa imena i njihovo znači kako bi Allaha veličali, kako bi Allaha slavili onako kako mu dolikuje. Naći to ćeš uspjeti samo spoznajući Allaha i lijepih imena, da ćeš znati kako to Allahu Subhanu ve ta dolikuje da ga slaviš. Pa kaže kada čovjek, a to je naša situacija, naše stanje, kada čovjek želi da se da uda nekoga, da uda svoju ćerku, od čemu se raspituje Prvo znači stvar koju pita o mladoženji, ko je, kako se zove, ime otca, znači djeda, porijeklo, pita imena, prvo znači što pita, pita imena. Ide, kaže, do te mere, znači do i tanja, toliko se raspituje. O čemu? O stvari koja je bitna i koja je nebitna, znači kada se uzme u obzir znači o čemu mi govorimo. Došao čovjev se ženi i pitaš kako se zoveš, kako ti je otac odakle se, šta se, raspituje A kaže, a Allah Đerašanu je stvoritelj naš. A mi se ne raspitujemo, mi se ne interesujemo, ko je on, kakvim se imenima opisao, kakva su značenja tih imena, što ona obuhvataju, što ona sadrži, što ona traže od nas. Ime, kada Allah kaže, da je on, znači el ilah I to ime samo znači da ćeš ono pisat To ime zahtijeva i traži od tebe Habibi. Kad poznaš i kad znaš suštinu značenja, da to prihvatiš i da radiš po tom imenu. Nabraja ti Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Hu i da se vraćiš na Hu, skrati i Bez poznanja ti značenja, nemaš fajde od toga. Fajda ti je, znači, kada saznaš i spoznaš zbog čega se opisao, šta to ime, koju tajno nosi u sebi, zatim, znači, prihvatiš i radiš po tome, tek tada možeš kod Vlata Barne Kavitara očekivati, znači, veliku, veliku nagradu. I zato kažem na kraju, zato smo najpreći da spoznamo znamo njegova imena i njihovo značenje. Najpreći je Habibi, da spoznaš Allaha, njegova imena i njihovo značenje da maksimalan maksimalnu trudu na putu, znači da dođiš od toga. I, nažalost, danas smo mi u Bosni uskraćeni ove nauke. Uskraćeni smo, znači, izpoznanja Allaha Subhanahu Wa Ta'ala kroz njegova imena i savješena svojstva. Još uvijek nećemo naći dijelo koje je u potpunost, znači, pojašenje ovi Allaha Subhanahu Wa Ta'ala imena što traže, što zahtijevaju, znači, od nas. Poslanik Alessi, svala tu vas kada je Moaz iz Jedžebele slavu Jemen Jedan ha -ha hadisak koji kazuje znači na prvu stvar koju traže jeste da kaže innake taqdamu laqawl ahlil kitab za istace što doći narodu koji su od kršćana i jeдова i kuhitabije pa kaže u naslovu fal yakul awwala ma Prva stvar koju ćeš i pozvati da čini i rade i bade Znači da robuju i bade čine kome Dopunjava samo isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala A pogledajte šta je nama dokas, dokas je nastavah hadisa poslanika s.a.s. gdje kaže Fa iza arefu Allahe fa akbir hum A kada Fa iza arefu Allahe A kada spoznaju Allahe Razumijete znači doka znaše govara pa iza arifu kada budu Allah'a spoznali da je zasluženo usibade čini pa mu zvali u tome tek tada hi pa akbiru tek tada hi da ime Allah'a jeršanu ušta propisal 5 dnri namaza tek tada bro da se pojasni koi Allah subhanahu wa ta'ala zbog čega jedino zaslužan se njemu samo i čini. Pa kada to spoznaju, kada to shvate, kada to razumiju, tek tada im kaže Allah te duži da klanjaš prije njeni namaza. Neha bibi preskače sve ovo i kaže, klanjaš ti, ne klanjaš ovom mila, mojaš klanjati. Kome da klanja, kome da robuje, imana u srcu nema i zato smo mi znači hušubun musanede, balvani šuplji. Kakve koristi imamo kodje šupanj balvan, on okolo, fino, ukrašen, sređen, diviš sa njemu, uzmiješ da ga izsijepa, ga naložiš, nikakve koristi, nikakve jačine, šupaj. trugo iznutra. Takve su, znači, takve su osobe, koje nisu vlata bare, koje je talas poznale, a prikazuju se, znači, i miješaju se sa ljudima, a ljudi misle da su oni njihovim spoljašnim izgledima prepuni imana taj imani nosi, ne. Oni koji su bili ukrašeni, ti potporni su ashrali, pa znamo kako su išli i kako su oslobađali, kako su žrtvali, kako su lagali, sad svoj metak na Lahom Tebarekevetara putu, kako se nikoga nisu bojali osim Allaha Subhanu Vatara, kako su svakom trenutku gledali kako će pomoći Lahom Tebarekevetara vjerni. Jer su bili ti koji su naučili svatko ono što mi, mi govorimo, pokušamo govoriti. Ibn Qajim Allah je kazao da je ključ božanske dave sa kojima je došao poslanik sa Allahu alijih i vselem uz poznan i gospodara svjetova. Na drugom mjestu kaže ključ. Na drugom mjestu kaže sve dave, svi pozvi koji su, znači, sa kojima su došli svi vjerovijesnici obuhvataju i kružaju oko tri, znači, stvari. Svi vjerovijesnici koji su došli sa davama, sa pozivima, sa, znači pozivom kao Allahus muhanahu wa ta'ala kruže oko tri stvari. I ovo je jako bitno. Prva stvar je, kaže, spoznanja gospodara kojeg dozivamo, spoznaja gospodara kojeg dozivamo kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i svojstva njegovih dijela, njegovih radnji, stvorio nebesa Tebarek wa stvorio Zen Tebarek Avta'ala. Stvorio ono što je u njima Subhanehu Avta'ala. Znači, da spoznaš kako se je opisao svojim savršenim svojstvima i da spoznaš kako je, znači, stvorio sve ovo. Te osobine njegovog stvaranja, te moći koju Allah Subhanehu Avta'ala posjedio. Zato si kakav je još, gospodar? Kako može čovjek se neki strah nečega? Kada ova akida uđe u srce? Neće se plašiti ničega. Zato ćemo vidjeti one primjere poda shaba, tabina i ostali došu da kvanja Allahu akbar, lav. Krenuo za njim, na. namazio. Vidite sve ništa, on završao ras, salamu, ali, i traži hran na drugom mjestu, lav, okrede se jednom Zato što je znao, i u njegovom srcu je bila istinska akida, ubjeđenje da je Allah Jelšano stvoritelj i životinja, i ljudi, i džina, i svega, to ubjeđenje je ušlo njegovo srce, i znao da je Allah žal gospodar i te životinje je njega. Ako je propisao, desi će se što je propisano. Ako je ne, znači gospodar u mojoj strani. Udalj ga od mene. Ilao, poslušaj od njega. Osoba koja je gledala šta se dešava, kaže od straha, prenosili vajta, da je osjedla drvetu od prizora koji znači, se dešavala ispred toga. Bi znao mnoge keramete koji su se desili Allahome vlijama, sadibni bi vekaz. Znači šta je sve doživio? Ome Radjalanu, kako je Basir imao kada pogleda čovjeka, zbog čega su takvo ljudi znači odlikovani bili? Ebu Bek, Radjalanu, Osman, Ali i ostali znači, u svojoj pronicljivosti. Zbog akide i ubjeđenja imana ovih značenja u njihovim srcema, dragi Čovjek se poziva da je vlija osnovni stvari ko sebe nije. Kaže on je nešto vidi, čuje, podoziva. U osnovi nije spoznal gospodara svjetova. Zatim, nik, sa kojim dijelom dokazuje da ovo znači, zaista posebno je kod Allah Subhanova tamo. Nego čisto, znači, nema, dijela, nima ništa, on je vlija. Kod Allah je na posebnoj direži, vidi priča, ono što niko niti vidi, niti čuje. Niti može, ali on može. I to je zna, izgubljeni, znači izgubljeni parametri koje mi gubimo, a ne vraćamo se na ovu suštinu. Znači, prva je bila, Spoznaj gospodara kojeg dozivamo kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i svojstva njegovi radnji. Druga stvar znači zajedničko u svih poslanika koja kružuje oko svih poslanika jeste spoznaja puta koji nas vodi ka Allah, Usmanovo, odala, a to je njegovo spominjanje, njegovo veličanje. Da spoznaš kako Allah te bareke da spominješ, kako da ga veličaš, kako da mu zahvaljuješ, kako šukr da mu činiš. I onda zaključuje i kaže, sve to kad budeš radnijem, veličivo, slavio, zahvaljivo, trebaš da imaš i da sadržeš kosebe dvije osobine, a to su vrhunac ljubavi prema Allah'u. Vrhunac, zato radiš iz potpune ljubavi i predanosti gospodaru svijetova, a zatim, znači, pored toga, vrhunac poniznosti prema gospodaru svijetova. Srce, odšlo, nema te nizi tu. Allaha veličaš, Allaha slaviš. Da si ponizan, Habibi, kada Allaha veličaš. Kada Allaha slavi, znači vrhunast, je poniznost. A ta vrhunast, je poniznost, možda se da u Ramazu, da čovjek ispušteno, prepušteno. Znači, to je poniznost. Ono što mi vidimo znači, na panjačima, kako je ponizan, to je Allah-u. Tu poniznost tražimo ka ovim pojašnjenjima. Kad ga slaviš, kada ga veličaš, kad mu zahvaljuješ, da si svjestan koga veličaš. Koga slaviš, kako ga veličaš i kako ga slaviš. Kako mu zahvaljuješ i kako treba da mu zahvaljuješ. Sa potpunom, znači, sa vrhuncom, po niznosti u tom trenutku. I čeži ljubav prema gospodari svjetovi. To je znači uša spozili virovjesnici. Druga stvar, zajedničko njom. I treća stvar, spoznanja onoga što je obećano u kući nagrade. što očekuje takve? koji ih se odazovu, znači poslanicima, šta ih očekuje? Oni su pojašnjavali, znači vjerovjesnici, svi su pojašnjavali šta očekuje dženetlije u kući uživanja, a šta očekuje? Znači oni koji su nepokorni, koji se nisu odazvali, davi poziv vjerovjesnika u džene unerasalate bare, koja je tala sačuva, sačuva toga. Pa kaže, ukazali su na najveličanstveniju stvar šta očekuje dženetlije a to je zadovoljstvo gospodara svjetova sa dženetlijama kada uđu, salamet njegov prema njima i treća stvar, gledanju njegov plemenito lice. Svi su tu, znači, ukazivali, pojašnjava da očekuje dženetlije. Molim Allah subhanu tohu, sučeni od hmm. koji će biti, znači, od ove skupine i koji će godati znači, Allah subhanu wa ta'ala onakog ako njemu delukuje, a to je najljepši dar, najveća nagrada koja očekuje dženetliju A to je da gleda onoga koga je obožavao, koga je robovao, koga je izučavao, s kojim je srce znači bilo predano, za kojim je žudio, čezvo znači da saznam nešto o njemu više. To je ono što čekuje najveća, a najveća I zato ljudi kada uče i kada govore o Allahu te bar nek'u njihova prsa se šire, želja znači se povećava da tođe što više te spoznaje kome on zaista robuje, kome je sreću činio. Kome, kome dovi? Od koga pomoć traži? I kada ga upozna i spozna na Dunjaluku zamislite tek susreta s Allahom Jer dok ga upoznaješ, više žudiš da ga susretniš. Znači, susret s Allahom A zamislite kakav će to susret biti? I to je bio Kajib, znači, posljedno je kad se vidi koja je dirljiva, ima onaj, kako se zove, čak i prijevoda na internetu Možete potražiti da vidite. Zdraviti naš poslanik, Alisa Ratova Saran, je podvučio umet svim stvarima. Podvučio je, znači, kad je podvučio, kako kaže, abduvajmu mesu, znači svim stvarima, pa čakako ćemo se podapirati posle male ružne, zamislite tek onda kako je ukazao na vrločinu gospodara svjetova, kako je opisao gospodara svjetova, kako je u tome, je, znači, uspio da poduči umet. Znači to nijukov slučaj nije ostalo dorečeno, niti znači ne pojašeno. Nego je poslanih sallallahu alihi wa sallam pojasio, znači potpuno spoznaio Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah Jelšanu kaže Evo nam je kfihim enna vzalna rekel kitabe jutla alihim. Zar kaže nije dovoljno. Zar im nije dovoljno i nama i svima drugima što smo mi tebi objavili i ispustili Kur'an da ga čitaš i učiš njima. Kur'anu. Znači, Kur'an je dovoljen. Naravno, da je dovoljen. Znači, ako pamijeti ima i koji razum će udalje. Najlaž su Mahanova tala, opisao se u tom, to je meni znači, Kur'anu, sa svojstvima, sa vršenstva i svojim lijepim imenima i sa svim onim što očekuje, ženetlije, što očekuje nekoji su na suprotnom putu, Nači kao što su pokazali, je timing govor o tri stvari o kojima govori Kur'an. Zatim kaže inna fi zalike rahmete wa zikra li qaumi l mu'minun. Zajste to milos od Allaha prema nama. Što je laš, dašan učini Kur'an, da ga, znači spustio, objavio, učilo ga dostupni da ga čitate i šitavate, učite da izlašete pouku da ga sledite, znači to je rahmet od Allaha subhanahu wa taala i ne samo to, I znači opomena kome rekao mi minu, je narodu koji zaista vjeruje. Naci samo takvi će opomenu uzeti. Samo takvi znači koristiti oni koji budu vjerovali u njega, u njega znači. Poslanik seleme kaže: "Kat rektukum alel veida, veiluha kenharija. Znači, zaista os ja ostavljam na čistoj stazi. Čista staza koju je poslanik Alesa tva selam ostavio. Nije na noć, poput inog dana. Bogdat e kako poslanik sallallahu alajhi ve selleo opisuje svoj staz, sunnet, vjeru koja ostaje znači iz njega. Pa kaže: "La yahzigu anha badi illa halik." Neće ustupati od nje. Neće zalutati oni osim onaj koji je halik, koji će biti potpuno. Samo takav. Znači ko stane sa ove svijetle staze koja je jasna znači u toku noći, toku dana, potpuno znači ista jasnočaja i toku najmrlje noći i u toku dana, ona ista, neće stanje skrenuti, neće skrenuti sujeta poslanika sallahu alihi veselema osim osoba koja je u kropaštana, znači na ahiretu koja nema, znači nikakve koristi tamo. Hadis je dokaz čemu? Da je poslanista sve upotpunio risanu, da je upotpunio znači ono što je trebalo odostaviti od gospodara svjetova, zatim da je upotpunio pojašnjenje onoga koji se obožava, A to Allah subhanahu wa ta'an, da tu nema ništa dodati, ništa oduzeti. Ko se bude toga čvrsto držao, bit će na toj čistoj stazi. Ko bude počeo, znači da, skreće lijevo i desno, ide već u ono što se zove propast. Da nas vlas subhanahu te lasne Ibn Uka'im, kada opisuje rahimahullah, čega su naše duše najpotrebnije, kaže Duše nisu ničega više potrebnije kao što je spoznajan gospodara, stvoritelja, njegovog spominjanja, veličanja i radosti za njim. To su naše duše potrebne. I zatim treba znači, da čeznu i žude. Pa kaže, traganje za načinom koji vodi do njegove blizine. Ovo je jedno od načina, draga braća, znači, spoznanja, izučavanje i slušavanje o tome, jedan od načina koji vode Allahove tabarak i tala blizini. Kaže, nema puta prema ovim stvarima, osim sa spoznanjem njegovih savršenih osobina i lijepih imenja. Želiš da upoznaš gospodar, neješ ješ ga upoznati, niti ga možeš upoznati sa nekim trećim načinom, osim način sa koji je propisan kako se Allah subhanov talo pisao, znači sa najljepšim imenima i sa potpunim savršenim svojstvima. Kaj svaki put kada rok traga da spozna o njima više postaće znanjim o Allahu subhanahu wa ta'ala i bit ćemo bliži. Svaki put kada negira neko od njegovih značenja, a mi znamo svek neko negiraju njegovo značenje, bit će reći neznalica o Allahu i omrženiji kod Allaha. Kazali smo su džahmije što negirali i imena, Allahova subhanahu wa ta'ala i svojstva. Zato svoje veće i neznalice o Allahu subhanahu wa ta'ala i najomrženiji Allaha subhanahu Pa kaže, i udaljeni od Allaha, Allah kaže, udaljava roba od sebe onoga trenutka kada se rob udalji od Allaha. Da se udaljiš od ove ovaj nauke, da se približiš Allaha kroz njegova lijepa i jedna sljedeća svojstva, toliko će se znači udaljati za isti od Allaha. To je najljepše znači opojasnje. jer život čovjeka je život njegovog srca i duše. Njegovo govor. Kad nema života za njegovo srce osim spoznajom njenog znači stvoritelja koji treba obožavati, voliti, veličati i oslanjati se na njega. Znači teveko i ljubav i sve pripada samo Allahu subhanu ve I to je ono što duša da znači, žudi što treba samo da znači, mi znači prljamo s grijesima. A da je prepustimo, znači onome kako je stvorena, ona bi došla do veći spoznaja Allah S.W.T. Kada je svaka zamjena za ovu ljepotu koju čovjek može doći preko savršenih imena, odnosno lijepih imena i savršenje svoje stavlje, kada je svaka zamjena je prolazna, koga mi Mimoidje spoznaje Allahu, to nije u stanju ni sa čim ne doklanete. Koga ovo Mimoidje, kova spoznaje, znači ovih lijepih imena i savršenih imena, ne može to ničim nedopetiti. Ne postoji znači, način kako se može to nedopetiti. Čudno je, kaže stanje mnogi, kako im prolazi vrijeme i godine, a njihovo srce je prekriveno i nije u stanju da osjeti ovaj miris. On opisuje, znači, vas poznan miris, najljepši miris koji čovjek može osjetiti na dunjaluku. I čudi se tako stanje. koje je, znači, mojiđe to. Kaj izlazi sa ovoga dunjaluka onako kako je na njega ušao, Ništa nije izvijel, ništa nije okusio, ništa nije naučio, ništa nije spoznao. Kaže da nije osjetio ono što je najljepše na njemu. Živio je na Dunjaluku onako kako žive životinje. Napuštajući ga poput onoga koji je magotirao. Nema ništa. Muflis, kako je poslanislav sredno opisao. Kad njegov život je slabost, njegova smrt tuga i njegov povrata kao lahu je propast. Ko je taj? koga je opisao i kaj je ovdje? onoga koji nije spoznao gospodana Svjetova. Kroz njegova lijepa imena je završena svojstva. Pogledajte kako je završio. Njegov život je slabost. Kompletan na dnjalogu. Njegova smrt tuga, chce baš go plakivati, nije uspio na da se se sačuvaće Hennemske vatrine. I kaže, njegov povratak Allahu je propast. Nema što očekivati kod Allaho Suhani. Nije shvatio suštine. Zato su neki učinjaci kazali, mi znamo miskin što znači u arapskom, onaj koji nima para, jel? Znaš šta su kazali sadafi? Kaže, miskini su oni stanovnici dunja ruka koji su napustili dunja ruka, a nisu osjetili što je najljepši na njemu. Pa rečeno što je najljepše na njemu, kazali su spoznaja i ljubav Allaha zadovoljstvo s Allahom kao je to zatim zadovoljstvo njegovom blizinom i želja Za susvetom s njim. Onaj ko ga spozna, Allah Subhanahu Atalanku, kako mu dolikuje, taj i žudi za susvetom sa gospodaram svetom. I zato onaj koji nauči i svati i razumi, njemu se, znači, ta želja otvara. ona onaj koji nije naučen ispodobom strahuje i misli da je ovo samo taj život koji mu je dat na dunjalu. Uopšte ne pokušava da iskoristi, da se potrudi. I strahuje o smrti. Većina ljudi koji će ovom stran, a vijednik ne plaši se smrti jer on žudi za tim trenutkom kad će se susreti sa voljenim onoga koga je božao, koga je robova kojem prepušta. je prepušten. Oćima ko boj nastati za ovaj put, a ko boj znači, nastaviti, nastaviti vortova, lijepim menima, molim Alasu da. U ukaboli naš trud vaš dolazak da nam učinite da povostavi trag na naše srce, da na naše djela da bude zadovoljan nama, da oprosti nama našim grijtima svih zla da uputi naše zalutale da povrijemo smlano čitavom svijetu subhanakollam hamdika shovala da da hidayete star